Basme în limba română Pantofi presărați cu stele A fost odată ca niciodată o regină furisită și detestabilă pe nume Margareta. Era răutăcioasă și-și trata supuși îngrozitor. Supa asta este foarte rece! Gărzi, duceți imediat la temniță! Dar, dar, maestate! Acum un minut am scos-o din oală! Pietul bucătar futărât din salon, fără să fie vinovat. Cel mai loial dintre supușii săi era Octaviu. Era afurisit și răutăcios, la fel ca regina sa. Oamenii din regat nu se plângeau de felul în care se purta regina cu ei. Își vedeau de viețile lor, mâncând coș de pâine și bergând la lucru. Într-o dimineață, în timp ce se îndreptau spre fântână, Două fete au văzut o pereche superbă de pantofi chiar în mijlocul pieței Erau presărați cu stele și străluceau mai tare decât oricare altă pereche de pantofi Dumnezeule, pantofii ăștia sunt superbi! Vai, sunt minunați! Se văd constelațiile și galaxiile învârtindu-se în acele stele! O, oh, întreb de fi apărut! Sigur sunt un dar de la zedele stelelor! La scurt timp, fetele le-au povestit prietenilor lor despre pantofii presărați cu stele și, într-o clipă, povestea a făcut un conjurul regatului. Când a auzit despre pantofii magici, Octavius a gândit așa. Îi voi spune, reginii margare despre pantofii, iar ea mă va recompensa. <laughs> Octavius s-a dus la regină. I-a spus despre pantofii magici și despre frumusețea lor. Auzind acestea, Regina Margareta s-a înveselit și a vrut pe dată să ajungă stăpâna acelor pantofi. Du-te imediat și adun pantofii, Octavius! Mă tem că nu pot, maiestate! Ah? mi-ai zis cumva acum, nu pot! Cum îndrășnești să-ți refuzi regina? Garzi, arucați-l în temniță! Chiar când l la pucară pe Octavius de brațe ca să-l azvârle în temnița mică, acesta a scâncit și a zis Nu, nu, regina mea, pantofii nu pot fi prinși Stați! Se spune că doar cineva vrednic va reuși să prindă pantofii, iar când aceștia vor fi dăruiți altcuiva, acea persoană va deveni și ea vrednică de pantofii magici, să știți Așa? E clar că nimeni nu e mai vrednic decât mine, regina! Mă voi duce chiar acum să iau pantofii! Garzi, am zis să-l duceți la temniță!" Regina și-a chemat Caleașca și a pornit către piață. O suită de escort regale compania Caleașca. Toți fluturau steagurile, anunțând prezența reginei lor în piață. Oameni din diferite părți ale orașului erau în piață, în jurul pantofilor presărați cu stele. Așteptând să vadă ce avea să se întâmple când ajungea regina Când caleașca a ajuns în piață, escortele regale au întins un covor roșu și s-au așezat de fiecare parte a acestuia Liderul escortelor a făcut un pas Doamnelor și domnilor din Zamania, vă prezint pe alteța sa regală, regina Margareta Ușa caleștii s-a deschis și din caleașca a coborât regina Margareta, salutându-și supușii dar toți ochii erau pe pantofi Oh! nu-și dau seama că am ajuns Chiar când era pe cale să facă prăpăt printre supuși, fiindcă nu fusese observată, regina a văzut pantofii presărați cu stele din mijlocul pieței Ah! Oh, ah! Oh, sunt cei mai frumoși pantofi pe care i-am văzut în viața mea Pantofii au vrăjit-o atât de tare pe regină, încât aceasta s-a îndreptat în fugă spre ei. Vă mulțumesc că ați venit ca să fiți marturii acestui moment grandios când voi încălța pantofii. Știu că atunci când picioarele mele îi vor atinge, voi deveni cea mai atrăgătoare regină, foarte invidiată de toate celelalte regate. Așa că regina s-a dus lângă ei și a dat jos pantofii de aur cu toc, și și-a ridicat un picior ca să se încalțe cu superbii pantofi cu stele Chiar când era pe cale să se încalțe cu unul dintre ei Pantofii presărați cu stele s-au mișcat într-o parte făcând o pe regina furisită să-și piardă echilibru și să cadă Oamenii s-au abținut să râdă în hohote, chicotindu-și De ce râdeți? Regina s-a ridicat și a încercat încă o dată să se încalță cu pantofii Vedeți voi, sunt tare obosită din cauza călătoriei. De asta nu pot să port eu acești pantofi Regina a a încercat odată să se încalze, dar pantofii s-au mutat din nou din calea ei Oamenii au rămas surprinși când au văzut că regina lor nu putea să se încalze cu pantofii Și au început să șușotească între ei Se pare că regina noastră nu este vrednică Știam eu! Doar cineva cu sufletul luminos ca razele soarelui și bun la suflet ca picăturile de lună poate fi vredic de a purta pantofi făcuți din praf de stele. Regina s-a înfuriat când a văzut că nu poate obține pantofii și s-a întors la palat. În timp ce Regina Margareta stătea pe tron, îngrijorată și înfuriată, unul dintre supușii săi a venit ca să-i spună că Octavius știa o cale prin care să obțină pantofi. Garzi, aduceți-l la mine chiar acum! Vreau să aud ce are de zis! Octavius a fost adus din temniță în fața reginei spune Octavius, cum pot să obțin superbi pantofi care strălucesc stelele? Există o prințesă pe tărâmul Novochiei Se spune că e cea mai frumoasă și mai bogată și cu siguranță că poate fi vrednică de acești pantofi Adică vrei să spui că trebuie să las pe altcineva să-mi ia pantofii? Oh, nu, mai este Îi vom cere să-ți ofere după ce-i încalță, iar tu vei deveni cea mai frumoasă de pe pământ! Am înțeles! Trimiteți un mesager la castelul ei și spuneți-i prințesei că o voi aștepta aici! A doua zi, prințesa din Nocovia a ajuns la castel Și s-a dus apoi în piață unde erau pantofii A încercat și ea să-i dar totul a fost înzadat Pantofii magici s-au ferit și de picioarele ei Inutilule! N-ai făcut nimic bun! Pantofii tot nu au ajuns la mine! Iartă-mă, Voi găsi imediat o soluție Octavius s-a gândit o vreme... Și apoi au hotărât să se ducă la bătrâna pustnică din pădure Când a ajuns la pustnică, aceasta i-a spus despre fica unui păstor pe nume Alice Se spune că Alice e cea mai prietenoasă persoană din regat Cu sufletul luminos ca razele soarelui și bună la suflet ca de rou Ei bine, exact o astfel de persoană caut eu să știi Octavius i-a mulțumit pusnicei și s-a dus să o găsească pe tânăra păstoriță. Când a dat de ea, i-a povestit totul, iar Alice a fost de acord să o ajute pe regină. Împreună cei doi au pornit spre piață. Văzând pantofii, Alice a devenit neîncrezătoare. Oh, nu știu dacă voi reuși. Par prea mari pentru picioarele mele. Toată lumea aștepta cu nerăbdare să o vadă pe Alice încălțând pantofii magici Când și-a ridicat piciorul ca să se încalțe cu unul, acesta s-a apropiat de picior și s-a micșorat până a devenit de mărimea ei Păstorița e vrednică! Când Alice s-a încălțat cu pantofii, a fost înconjurată de sclipiri magice de praf de stele Minunat! splendid. N-a mai rămas decât să-mi dai mie pantofii! Haide repede! Alice a încuvințat și a dat bucuroasă pantofii reginei. După ce regina Margareta s-a încălțat cu pantofii, sclipirile magice de praf de stele au înconjurat-o și pe ea odată cu păstorița. Deodată regina s-a trezit purtând hainele păstoriței, în timp ce Alice s-a trezit purtând ținuta regală. Ce ai făcut? Îți ce să le schimbi la loc imediat! Nu mai ești tu, regina? Gărgi, trimite-ți-o pe biata femeie la temniță imediat! Trădătorule, cum îndrăznești să mă trimiți la temniță? Nu! Nu stați! Nu! Vei plăti pentru asta, Octavius! Stați! Nu trebuie să fie nimeni trimis nicăieri! Sigur există o cale de scăpare! Nu vreau să fiu regina! Toată lumea a rămas șocată! Nu se așteptau ca Alice să fie așa bună și altruistă. Chiar atunci pustnica, care se nimerise să fie acolo, le-a vorbit. Pantofii care s-au supus lui Alice, care e vrednică, deși nu sunt picioarele ei, doar de ea vor asculta. Ca să-i versez vraja și să-i înapoiezi regatul, va trebui să-i ieși reginei Margaret? Toate faptele rele și comportamentul răutăcios față de supuși. Alice, fiind o persoană umilă și bună, o iertă pe regină Oh, cine-s eu să o iert pe sa? Dar dacă de asta e nevoie ca să inversezi vraja Atunci da, te iert, maiestate, din toată inima Când a spus asta cele două au fost înconjurate de praf de stele magic, iar regina Margareta s-a trezit din nou în ținuta regală. Totuși, pantofii presărați cu stele s-au întors în picioarele lui Alice. Oh, mulțumesc tare mult, fecioară blândă! Mi-am dat seama cât de mult am greșit. Acum știu că e important să fiu umil și bun. Nu mai vreau acești pantofi. Vreau să devin o regină vrednică de supușii mei. Toată lumea s-a bucurat când a auzit asta. Trăiască regina Margaret! Trăiască regina Margaret! Trăiască regina Margaret! Regina Margareta a fost tare recunoscătoare și le-a oferit tuturor supușilor din regat câte o pereche de încălțări și multă mâncare. Pentru toate familiile, astfel tot regatul Zamania a trăit fericit până la dâși bătrâneți. Între timp, Alice i-a înapoiat reginei pantofii presărați cu stele, care au fost puși la locul lor în piață. Acolo ei au strălucit și au sclipit, amintindu ne tuturor că cel mai important este să fii bun și vrednic.